بابون په مشي نه سايف الطريق كتاب الاداب روان دي او عدد كتاب الاداب 177 نمبر باب دي زموږ دي نسکي موافق مضمون د باب دي بابون په مشي نه سايف الطريق آداب ذکر کوي د زنانو ده پاره چې ګل زنانه زي ضرورت دوجنا دکور نه بارته وي او زينو سنگمزي نو تک به زنانو پلارکی دغه آداب دي پرکې دېګه حدیث ذکر کړو دا ابو اسدی انصاری رضی الله عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی فرمایله او هو خارج من المسجد پر سال کې چې نبی له سلام بهار وطن د جماعت فاختلط الرجال مع النساء می یوز شل نارین در زنان او سرت پیریقی پلار کی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمای زنانا او تا تاخیر نہ تا سرست شئی فانه یقینا شاندار لیس لکن ان تحقفنا الطریق می دی یتا سوده پارا تا او کو میذلار وسط الطریق توئی پمیندلار کې ټول د پارا تک جریزه لري আলাইکُن نل ازنده پتاڅ باندې به حافات الطریق اطراب دلار مسلام داشو زنانو د پارا تک به چې دا به چې نه کې نو سره شان وباشانه کار کوي یاد ناری نو سره ګډوډ بلاری دي چې بلار تنگ وتر یوځي او مخلوط جایز نه لري دا و سره یوځي پردو زنان نو و ناری نو کینا او بیا یو زداغو سر تعلیم کولا و پا یو دکس کنا صل و پا یو گاڑی کی سفر کولا و پا تر خولا سنا روائی خود آو وق زنان چوی نو آغ زنان داسی وی چاغم نون کې دیز ونان کی خودزمان کی خوچوی نوری خبری که فقانه المرئه تلصق بالجدار هو زنانا چې پوس کې دی دیوال سره تر دې چې دې جامعیت نه تعلق بالجدار ابن خطير تر دیواله پوری منسوکه ها د وځي دیوږي دلو دلته دا ویني بي سره انسان چې جامعیت وني تي سي نو وته وني شو زره نه و ده دا دغه شريعت اصول او چې کله دغه اختلاط راغلو نبر تاريخ تربيا معاشره پاسيدي بيوبتګاري ترب تلاري کوله وي واه نبيي اسلامونه کله چي لال شي ني <سؤال> ستلې <سؤال> د دوو زنانو په درمیان ستلې د زنانو په منځ کې نه دي مراته نه پر دې زنانې دام اختلاط دین ورزان ساتي باب که رجل یا صبت دهره دا که باب ده ده کتاب الاداب دی باب که دا خبره ذکر کئی یو سړی سلے زمانی تردی بڑی وئی نغیسو کم بے ندی که دا حدیث ذکر کرده بحریرہ رضی اللہ تعالیٰ نحو اغد نبی اسلام السلام نقل کئی یوزینی ابن آدم دی حدیث تا حدیث قدسی وی احادیث دی تاسو ویلی لی دا د الله نطرپ نوحی وی وحی خفی علمت الفاظ چری دا دا نبی علیہ السلاة و السلام نم پا دی حدیثنو کیو حدیث تقسیم دی چو حدیث قدسی بل حدیث غیر قدسی حدیث قدسی احادیث تا د نبی عليه السلام الفاظ وی لیکن د غي نسبت الله تشوي دلتې دي خبره نسبت الله ځان تکې نو ذکر او حدیثي قرسي وي د حدیثي قرسي او کریم په درمین کې علامه ابن قیم رحمهم الله دول استریقی سر پر ذکر کړي دي دول استریقی سر پر اے لگا کسان تو اے لگ بند کئی که برسول اللہ علام قیم رحمه اللہ بدول اس سره سر پر اگذ کر کر لے دی پا درمیان د حدیث قدسی او قرآن یو پر اغدا لے چه دا حدیث قدسی تلاوت اوجا از د دا پار جنوب او روایت ام شي په قران کریم تلاوت د جنم د پارا د حیزه د پارا د نه پاسواله د جنم د پارا دو ما. دو ما. مصر مصر دا دا جاید دوه م کم کم چې اغه به ودته نو اغه دغه دې متکول شي چې کمزې کې حدیث قطری کلي شوی او قران کریم دې نشي متکول مسا د قران کریم د درن پارا د جاید حالت د به ودته دریم قرآنی قرآنی قرآنی قرآنی قران کریم دایي قرات ضمانځي فرض د نصو قرانوي فرض ساتي شو او حديث قدسي کې قرات پدې چوي نه پدې سره فرض نه ساتي دي سلورم حديث قدسي دغه مذهب حکم کې نه دي او قران دغي کوم نسخې لري چې مصحف وي او خو داخلی جاری کی انزم حدیث <تصف> قصت القران نشویلې دی باندې اطلاق له قران نیک له قران کریم چې کومه ترینو پغي اطلاق کی شپغم هغه علما چې نسخہ د قران کو سند جائز نه وې د امام شافعی رحمه الله نه به حدیثه قطعیه هم نه پر قران جائز نه زه قران ویناو قران باندې نسخه د قران کې ومه قران کریم په یو آیات باندې د لسونو نیکو اجر ده په یو هر باندې د حدیث کثری په یو هر باندې د اجر وعده ني کله ور کې بیل صبره اتم سوچی به د مصحف منوي او شهرا ده دایمه محمد شافی مسلک ته مشهور نو دا یو پنځ باندي یو کتاب چې حدیث قصيب غیر څور جایز دی قرآن جایز نه اگر چې جمهور پنځ باندي بیا د مطلب دا جایز څنګه څنګه کتابونو د حدیث او د حکم دی نه هم پر روایت بن معنا چې دا مو حدیث جایز دی حدیث قصېم جایز دی اور قران کریم دا مضمون تنه شي نقل کولای متریف قران بوته علاوه دي غي الفاظ صحیح طریقې سره نقل شي د یو جن کمخلر چوي داد دا اردو قران دي اور پارسي قران دي اور پښتو قران دي دا, دا الفاظ صحیح نه دي علما او دین پرشدت رمن کولا ويس من نظم والمان جميعا لزم پرغدانې چې قران څخه تحدی شته چیلنج ور حدیث قدسی باندې تحدی نشته یو لزم پرغدانې چې حدیث قدسی څخه غرانه ګرځي په تواتر سره تواتر ورته وای او چې پتري سره شور سره نو مشهور ورته او د دیني نو خبري واه دي ورته قراني كريم ته د دين شي وي ته تقسيمه کینيشت حديث کې کولای شي او دولتمو حکمدانې چې جائز د نص قد حديث قدسي او سنت سره او د دیني دا قران ته او سنت ها قران په سنت سره جائز نه دا دولت درې چیز فرق ذکر کړې دي علامه ابن قیم رحمهم الله مدی حدیث کی تراغلی یوزینی ابن ادم یسب الدهر مندل ته مالزان ته نسبه توکړو حدیث قدشو پدې موضوع باندې خلقو مستقل کتابونه لیکل چې پکې خالد فارسی قطیرا جمع شوې مانه تکلیف راکې انسان الله لو سب تکلیف نشي ور کول زنګ وې مانه تکلیف راکې دا جواب دے چې ما سرداه امام مالک کئي لکه څنګه چې خپل درمان کې یو بل تمامه ده یو بل تکلیف ور کوي خپل ذهن کې دا داسې هغه صب الدهر به زمانه تر دې بده وي وانا الدهر وانا الدهر الدهر مرپو کولم جاي دي او ادهر منسوخ کولم جاي دي چې مرپو شي ده ان ده خبر و شي او چې منسوخ شي مدابه ظرفه منصوب دی بنا بر ظرفیت مانو بدا کو وان الدہر ز زمانه الله زانته زمانوی محدثین حضرات وئی چې دیمه تردا دې چې ز کارون قوم په زمانه کې او زمو ته تصریپیم په زمانه کې نسبت کول ځول زماني ته د نسبت کول ځل دیما ده باقي خلک خدای ستړي هغه دا ټول کارونه د زماني د وژنوي چې او ته تهريوي کوموست او باقي خلک داتري چې هغه او د زمانم متصریفه نه غني لیکن زمانی ته کنظر ک زمانې چې وکړ چې وکله نو ک هم د دغه درییو سره مه ثبت دی خبل طرف ته زمانه ک فپله سنی چې چېڅ کوي الله کې نو دا ثبت هم الله تکی د بعد مییل امررو زما پلار ار دی فقلې بللی لو نهار د اړو مشک نو مقلب القلوب الله دې جنا مسلمان نن پکار دي چې په قلوب دعاګانو کې مدر دعا کوي اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني کا اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي الى طاعتك دا کې د الله پلار سکي هغه کی توصیبنی ماجه کوي ځلره د انسان پښان د وزري د پیو بيابان کله یو طرفه لاي کله بل طرف او دنیا ژوند کې امر سي احوال په انسان رازي انسان په یو حالت نه قال ابن ترح عن المطيب مكان سعيد الله دې حديث کړه مصنف دوه استادان یو ابن سبا ابن سرحدي نو امن <سؤال> سنباہ چیر حدیث نقل کرلے دے نو اغا سعید لفظ ویلے او امن سرحا چی حدیث نقل کرلے نو اغا امن المسیب تکی ویلے سعید ابن المسیبینی برسنگویلی ابن المسیب نو مصنب پری مقام کی داغه پرغ ذکر کلو چې قال ابن السرحه ان ابن المصیب مکانه کتاب په اخیر چې کوم لفر ذراول نه لفظ سعید راوي دامتفاول دا نه دا پار او د حسن الاختتام او انتهاء ده پار چې سړین د سعادت نه دي سعادت د بختی آتا نو پیثم لري کی دی خبرې ته اشاره ده چې سو کوم د نبیاري صلوات و سلام د سنت سره تعلق ساتی نو ده روح حته ما په سعادت باندې کیږي او که دا سو وایي چې ما خاطي مو په سعادت باندې کوي بیا و شي نو اگر د نبیاري صلوات و سلام د احاديث سره او د سنت سره محبت کې او دا مشغله د خپل جون مشغله وګرځي دزړه نه خرغان نه دزړه نه نلاري زموږ د ټولو خاتمه په ساده سره وایي الله په خپل ځکرام سره کتاب استتام تورث سي د تم او کموله والحمد لله يا عز وجل مختصار د وق او د باندې څو خبري سره زموږه تارنت کو اخر کې وبیامه څو دعا او تاسو به کتاب پیر ابن ماجه چې د تاسو څرت کله نو قراتن تند تن دې مخ او د دین علاوه د نور اجازه تن تن دې مخ ته سیل تاسو خبره مختصرا اندز کی غدا جل شانو شکر ادا کاول چا الله پاک زموږ استاد د انسانیت د پیدایښت نه نارینا د پیدایښت نه مسلمانانو د پیدایښت پس تعلق یا پیداکرب یوخی مشغلی سره چا مشغله د دین او او د دین کې بیا تعلق دا د خلق سره د یو دات قافلین سره د زموږ د دین نه چې د قافله په هر الله باندې روانه کوم چې رحم دی عليه مسلطات والسلام الله او کوم چې محمد صلى الله عليه وسلم صلى او کوم الله چې اصحاب د نبی عليه الصلاه والسلام صلى کلکله انسانې سوچو علمی مشغلی مشغلیزه تعلق راغلې وی لیکن پدغه لاروي شهادت بدعاته لاروي شرکیات لاروي د دادشتی نظمو خوست نو نمو بیپا اغلی انتلی داد اللہ مهربانی و این سعادت بزور و بازو نیست تان بخشد خدای بخشن بخشن خوما نبودیم اتقاذ ما نبود لطف تو ناغبت ایمام شنوت پرید اللہ دیر شکر آدھا کئی او بار بار آدھا کئی شکر دې سوکا ده کینو الله نعمت کی اضافه را وای بیا شکر په دیوان دي پاک حکم علمي تل تلوا رحلوا غي انتها د ورسور یو وخت بداتیو چې مونږ او تاسو قیریده نشه بيدته وګ شوچي نه زیروا بيداتي واخراغه چې هغه اول کیدا کی تیدايه کتابونه او مې انځل له وخت و دی روخه کوم کوم هر انسان ولې توګه نو وخت څخه شوي هغه مر علي الله پاک کتاب پذیر کړه او سر تورسید بیا چې کلمنګ او تاسو په غنی کال درج کې داخله واغستا او حدیث تنبیہ نے درود و سلام شروع کله مختلف اللہ اغام په خیرت سره اختتام تورث والسلام کې د شیخ هم قانون نه پریشاني له دغه دنیا ته تل خبره غراغل وي والله سر شانو سره تورث نور شکر ادا کول په کار کار شي سمره د شکر د تمام زکونا الله پاک اغا ملته ترځي وره ورته ناشکری شکایت نه نا شګر بارے کتاب حدیثونه وختي منداتم اوله خبره شوتی ممتاز شوکری صاحب دومه خبره دا کم سفر چې زمونږ اوس تاسو سفر کې واقعي محقودغي چې څنګه قوم باندې یاد کړې نو د الله په دربار کې ما پیغو خپلني دا استغفار اختلی چکا مکم ہے لیکی شویر ایلار کیلی سفر کی فا فا نو آغا اللہ موتم آقا تولکم زوری یعنی یہ خبری احتمام پکاریسا ستو جور آروم دیتر نو ان تفصیلات نشوک سوال درم ازتونلو ستاسو خس سفر شورش دا مخ و سفر ختم او آینده یو بل سفر تاس شروع کی ا یو معاشريط تاس موږ استاد سر رسیدل دي دغه معاشريط ته موږ ورزو په زینه دي چې ز خپل سفر یو کما منځبستاس موږ ایت مولانا سعید احمد فارنپوري زید مجدهم چې دا ش عادی یا استستا الحدیث د دالووم او بندې او غا ب هم ژند دی دغ د کتاب تون په ول الم پم یل چې داوم او بندې د شپې په یو ولوي مجریر ی خاب کلی دی هغه ختابتهستاسو بخې ت ما ته لګ م د معلو شو ده او مزید تفسییل دپاره تاسو دا کتاب مطالعه کوي بنزم جلد 110 صفحه نه 115 صفحه پورې ایوه خبر ادا کړل اخوا سفر مبارکي چیرې بلار مسجد لري کیسه په لواز کې ویل یو کیسه په هغه دي پوت وایي او دیم که زم هغه دي چې او دریم که زم هغه دي چې پوت سقوط کبوت پوت هغه بچي ته وي چې هغه تیر کی چې نه د پلار نیک نامي و کېونه بدلاني و او سپوت هغه ته وي چې دي تیر کی چه اغاق پلم نیکنامی او ده پلارم او ده طول <متازال> ملتی اسلامی او ده پلاری او کار کور در اجینا خکار اخوانور او ده سفوت شکوت او کپوت آگی توی چه اغاق پلاری کما سکار کلنه اندر غلط جونتیر که او دازی خراب جونتیر کچه ده اغاق بگی بدنام او که ام و کلتا بدنام کپوت نغه په خپل کتاب کې را ویلي وګوریدا استادان تاسو روحانی لاراندی روحانی د روحانی. څو روحانیت کې کوم چته مرګه بیان شوی ته روح مقام کې مت اعظم دی بارے کې څه کی وکي چې سپوت شي ټولې دنیا د پارا د امریتي سامي پارا ای کا زوګ دا وای تر ماتا دا سبق مروپلار ورګلار وی نه صحیح نه زده کوم ورګلارونه دی ویله چې استاد وی نه چې مدرسې نه استاد وکم زګې دام ته نه راکوي مدرسې دا ویلې نه په صحیح چرته یوو مدرسہ هو الدا چې دا مدرسہ چې نه دی دا چې دی نه الله په قدرت چریو دی عوامو په تعاون چری دی دیګ ټول ملت ای سامیترا دیو نه ټول طول ای تل هغه نه پاره او تاسو سوچ کاوه د سپور چې دا وونک نه نه نیو شي نتی بدنانی آلا سوچونه کې ادنا سوچونه کې بیا په لغه خبره کې دا کولا چې ګوري کمکه سان جي پاريش او غادرې تپقي وي يو تپقه اوګه چې بالکل صرا يه تواله ديغه مخه چريلي شي په خدمات دنده خدمات مختلفو هر شعبه کې دغه چريلي دین خدمت کوي تدریس شعبه دا امامته شعبدا خطابت شعبدا د وازنه جهاد شو جهاد شعبدا تبلیغ شو درټور شعبی دین دي نداب سنت رتی تر چلولې شو په او شوګو کې د لنفقار په کار دي دوم قسم اغری چا متوسط وي چې ابو قره صلاحيت لري به په قران ده هکره هغه مزید محتان چې افا نور تعليمی سر درخوله جاری وځي نور عمداء سی مختلف تخصوصات دیکھو او پلہ علمی سلسل نمخ کی جاری ہو او دریم قسم اغری چه اغاق نمخ کی تعلیمی سلسل جاری ساتلے شی او نه چه کم دے اغداء سی لیتی و خدمت تو کی دا اغو دا پارا بیا پا کار دی چه اغداء چه خلق سر اغفل تعلق ساتی پا اندجون کې چه چې اندچه اولتا دے علمی دین تریکاوٹ جوند شی اگر په تبلیغی کار نه گئی هغه چې تر دې اوچا سره نوړتاره ده مدرسي او خدمت ساتي دنیا یو کار کوي نو مستقیل نه دي ځانونه والے کې دی په منظم نه کې او د دې په کوم نه په حرام کاری کې وګه ته ځ خپل حلیاو بدر کې راځي نه او دا اولنې توقات دانی پنورو مشغلو کې نه دي پر علمي مشغله باندې په تبلیغ کې نه دي دغه خلکو د پاره اغه وای چې کله لاړو نګورې په 280 ټیکور څوک تر کېنو هغه دومره دا بیکاره شي چې نن سبا تیرنج کال پردې بلځ کې نه وست کې وی لا دلم یو بنو szpital په نیو خدمت میلاویږي په ښالشاله کوئی امامتي د الله درزا په نيته کوئی کار تدریس د الله درزا په نيته کوئی او دموې جرا ما د غن کټه نه لران یوک ځامي هوچی ته د کار کې به ترقې او تل وکړی ام دور سره ریکارد نه د ترغې نه هغه شیریو دا چې د پاریب شمو پاجر نه نه اوسته ولګي راغت ترته او دیم خبره دا چې انسان ځان سنوتو متبیني او دریم دا چې یو پن دی ویني یو کتاب ویني د پنه نه دا یو کتاب د پدرسې په تدریس کې 45% د پن وایي چې د پن دا لري مثلا ته مو درس په تدریس کې کتاب حوالے شو چې تکنز د دقائق مثال وي نو کنز دقائق کې کله مثلا عظیم د تر اټیا پورې ټول پن په دغه مثلا مسلسل مطالعه نه لکه کنز کتاب مثلا اعلی کتاب الطهارت نو ته طهارت طهارت تعلیم الاسلام مو ګور د بشتي دی ور مو ګور د مونیاه مو ګور نو برابر سي تشا ميه مو ګور ال نديريه مو ګور بدايو سنايه مو ګور هدايا مو ګور شره له تای مو ګور دا ټول چی تو ورن ته پني شي درته په بل پن کی نه هو کتاب ته کی څنګه پانیشی پیدا علاوی چیزدی و بند پارشون شما استاد مران ابراهیم بلیاوی سی بو ناغت تمایو چیز حضرت مادر سجیس نسیحت و برد پانچ پیرشی پیدا قرآن مستازی ایبراهیم بلیاوی سی نجوم وان و یا غمات دری خبری او یو خبری داو اکلا چیتا پن کتاب وینو پایشت دا پن اواید دری طریقہ سر دویم دا چیتا سنت و اتباع کوا متب دا خلق و پنیز او درم طالب تل خل بچونه کم مزور و دې خبر ماله چې کوم نه یو یو ډیر غټه سبق راغلی زموږ په یتي نو خپل متعال جاری تزم دې جي تلاش او ټول په دنیا کې لاسو درست کلو پیدا تشو چې ټوله درجه د دنیا دنی نی ته شو نو خبر انتما مو کوي چې سره سره دې مدرسي ومګو تاسو خو دمرې زمنګ تربیه ټوکلو لکه دې د چوک دې روښه وړي چا لګ موږ یې په حق دې موږ او موږ او تاسو خیال ساتو زموږ او تاسو د خلقو سره تعلوقات دي نو هغه خلق قلم زموږ د دې مدرسې تاون کومه ali بدني زموږ کم او طالبین دا وګورئ ته ترام کو دیو بن چې هم ښنا او خپل بچنه دې بشو هغه بچو د خبري مور خدمت دا مادري علمي دې د دې نچې ته وړه پېم درڅې ماته خدمت حوالہ نه شو تدریس چې څنګه ووت ټول دې دې چې مديريسان کې په دې مرته کې نوښه تاسې سو کو کوي بیا نو کې هم دا کې چیرې دا ځما ما درې اړي خدمت کړې دې موږ به کو استاذانو خیال ساتي تر پرقلو زدهانو حالت معلوم دي چې دا و سچو انده هر استاذ حالت تاسو معلوم الحمدلله ته موږ نه ته پریاد لیکن دا خبر دا چې انسان د خپل مور خپلار تبور او په تکلیف کی و و او په یو غم کې دا او خدمت ام پا دا پرس کی ملتی هم په د باندې فرض کیږي دا جوړ مليتي اسلامي او خدمت مدرسه کیدا سوله گئی دا خپل کار ته کار لره او دا سوچم په اداره تنخواه کم او زیات دا رازق الله دې الله رض او ډیر به تر ټولو په خبر ده چې دا د خپل کور اغا طریقه کار او مانشتي جوړ کی هغه پرات تفريط نه کوي ان شاء الله خدای رلا غو باندې الله گزارک جون مډرخه طریقې خپل استادان ته وای یوکټ په یو لاک روپیا سره خپل کور خرچنه چريچي رسونه ریواجو نه یو لاک ادا کرن یو کټ بار څلور پینځه ذراري لز ذروالي د یو لاک نه په خپل خرچونتې وړي هغه کور ماحول غلطه ذکر دي خپل کور ماحول سیادت کی په دې ترچی سره نورو مشکلات نه او <سؤال> <عنون> آخر سبر وخت اختصار پوچد کرو سبل کتاب تاسو آئے اغمدار جیزی کتاب صحیح اقنری دا شوئے ستاسو چی کم حقوم نور داسی سخبری زمونگا دخولی نووتی تاسو تا فغیتا استخابگان رسید لی واللہ زمو خفضلی او نو منگا داسی کولی شچیر دا خفل وچین تاسو کمو گنو خوبی امی انسان لی کم سفرد او آگی و یو بلتما پیکو او دا وستو کو له افکار دیو چې اګم نن او په وکړه له پات ته دی او په دې سره وکی کما علمي سلسله دی جاری خیر الله تبارک وچه الله مغر دیو پراخ نه ور دا کړه ولاو ګټه په خدمات کې نه نشته درخ پروري و خدان دی سترتکه یې می نصرت عملی نصرت مالی نصرت قسم مې د نن نېتر دې اوږه غفره مولای کریمانه چې کوم جون دې کس راوړل نېتره په اړه په خدمات په اعتبار سره دنیا په اعتبار سره بهتري بهتري موافي ورکیا الله اندا ټول خپل مور اولاد دا پارا د مشرانو لپاره او د استادانو لپاره او د مدرسې لپاره او ردیق قابلی دبارا دنی اپنامی ذریعو گردی تینی خدمات دیونا زمتون صادر کی مولای کریمہ سمرہ حوائی جیلی سمرہ پریشانی سی اللہ ختمی کی اللہ زمانگا خاتیوں پیمان کی موطول و جنت کیوزے کی مولای کریمہ کما حادیث چمخ کی شوزہ پری کم ملگری اپار خاص کر مولانا سلیمان سے مرحومہ او ټول <سؤال> ته موږ په راتلونکي ته توګه ولا یو په وجه کوم کوم راغلي دا هم په اسمانه ګانو ځالې ټول له سوري جميل ایمن بدل ورکی کما خلاچه را الله خلا ختم کی ام کمل غره لا پته لاش الله دا په اسمانه ګانو ته کلینته لاش تور بیا مونږ د کی والله فق دې مدرسې نور کوم زم مداریش او تور زری د غيبونه پورا کی الله دی وختا بهترین مطبخ دغه نظام د هر دغه توقېر او الله زموږ په دې باندې ما امن استقام شریعي نظام راوړی صحیح خلک موم باندې مشران کړه الله دغه خلک موم باندې بمشران کې چې موږ پریشانه کړي موفقې پاتې یادونه په دې سلسله کې ریکارډ راوړی الله پاکه کوم يهودانو سواراج د خلق نفرت تدینی خدماتونه پیدا کړي نو مداريص نه پیدا کی الله پاک دا غوډه غلط میشن ختم کړي الله مسلمانان ټول متفق متحد کې یو پرېمال کېو نامان کام قام شرعي نظام راولي اپرات ختم دي چرته چې مسلمانان پټ دي راو تکلیف ختم کې الله پاک دی الکانو چې کومه پابندي او خلاق مو پايو تا دي اجر دی لوړ دي چازي هنو کمزوري پراني دي حافظي اورته ونه چې هم تمران دي چې جنونه پراني دي ټول لابطه هي سي دي ګرم چې الله د خدمات دنيو مو کور کې الله زما ټول خادم او پیمان کی الله زما کوم استادان او پادشيرا او قدرت وکړي دا کتاب موږ ته چوي یا نور کتابونه موږ ته وي یا الله دې کوم خدمت کړی په کوم اجرت او توګه او تورس کوم استادان زموږ د نیړ لا فضل او کی برکت و اچي الله پاک لا دنیا او اخرت د مسایل حل وو کوم شاګردان زموږ په څیر یا لا تر او او کوم جنلی الله او په ورو مو دی په کاروبار 파ره څخه برکت و اچو الله ته مهابيش شي اقيدوې پازته او چی داخلا او کلیه رماني ونه ګورونی وږي ریځتون د هر ځای پازته او چی الله پاک ته زموږ راضي شي خاتم الله پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم دا یو نو مالم به تر زده را